El passat dissabte va quedar constituït el nou Ajuntament de Tiana amb Esther Bujol com a alcaldessa gràcies al pacte de govern del PCC amb Esquerra Republicana de Catalunya. El primer discurs del ple extraordinari, Jordi Gost, el que serà el primer tinent d'alcalde, va voler subratllar el desig dels tianencs de ser testimonis d'un canvi de tarannà i de manera de fer política en aquesta legislatura. D'això precisament en volem parlar amb el regidor en cap de, de llista dels de republicans, Jordi Gost, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs, uh, per on hem de començar a treballar? Com deia, en dissabte es poder, doncs els tiànecs van poder ser testimonis d'aquest acte oficial de Constitució del nou Ajuntament i suposo que ja s'han posat a treballar. Bé, uh, estem parlant d'aquest de... cap de setmana llarg amb, amb festa noixa petita inclosa i ara mateix ens hi posem, és a dir, tot just estem... Uh, desembalant les caixes per entendre'ns uh -huh. eh? situant-nos a... ara doncs toca la part més, més pràctica d'organització, de com establir la prioritat de les reunions, les trobades acabar de tancar el tema del, del cartipàs, bé tenim moltíssima feina i tot just ara comencem I com es contempla aquest traspàs de poders? Bé, ja et dic, no, no puc avançar gran cosa perquè encara no, no, no hem tingut l'oportunitat de, de començar-hi a treballar, eh? però bé, bé confiem que, que sigui doncs com com qualsevol altra, és a dir, doncs amb amb, amb, amb interès per part del, de l'equip sortint, doncs, de que, que l'equip entrant tingui totes les facilitats eh, i així ho esperem. Bé, parlem una mica també de, de passat, de totes aquestes últimes tres setmanes que, que com dèiem, doncs, ha arribat i han tingut com a resultat un pacte de govern entre el PSC i Esquerra Republicana de, de Catalunya, perquè doncs, durant aquestes tres setmanes sembla que Esquerra Republicana ha estat el partit eh, doncs, que s'ha esforçat més o que ha tingut una, doncs, una voluntat més manifesta públicament de, de que aquest govern fos no només del PSC i d'Esquerra Republicana, l'Igna de Catalunya, sinó també de Convergència i Unió, cosa que al final no ha estat possible i que va sortir reflectit en els discursos del passat dissabte. Sí, nosaltres eh, després d'un debat intern dins lo que és la, la secció local eh, analitzant, tot analitzant els resultats de les eleccions municipals, nosaltres vam valorar en assemblea doncs, que aquests resultats eh, implicaven doncs, una, una, una dispersió de, de lo que són els vots i que per tant no hi havia una, un, un clar, diguéssim, guanyador, malgrat, evidentment, les xifres són, les són són les que són i la llista més votada ha d'estar la del partit dels socialistes no? però vam fer aquest anàlisi i, en conseqüència d'aquest anàlisi el que vam, el que vam deduir, deduir i vam començar a treballar i per això doncs, aquestes negociacions han estat doncs, tan llargues eh? malgrat molta gent pensava que el pacte aquest amb els socialistes que al final ha estat sent doncs, estava precuinat res més lluny, eh? és a dir, nosaltres hem treballat i hem treballat, penso jo, d'una manera seriosa per intentar una fórmula una miqueta diferent a la que ja s'havia practicat i era doncs, incorporant Convergència en aquest govern ampli. Bé, ja dic que per part nostra hem fet esforços en aquest sentit. Tal com vaig comentar en el discurs, doncs, pensem que Convergència no ha estat capaç primer de fer doncs, una autocrítica d'aquests resultats tan, tan justos que ha tret atiana Tiana, eh, perquè realment a, arreu del territori doncs, això ha estat ben diferent. Doncs, com deia, no, no, ha estat, no ha estat capaç de, de fer aquesta autocrítica i jo penso que li ha faltat un punt de, de generositat entenent que eh, probablement l'única manera que hi havia doncs, que Convergència i Socialistes manessin junts en un govern era... Doncs, mitjançant l'aposta ferma per part d'Esquerra Republicana de que això fos possible. Insisteixo, el no haver-hi hagut doncs, cap, cap moviment o cap concessió al que nosaltres enteníem que teníem dret a demanar doncs, per visualitzar aquesta necessitat de, de la nostra formació d'Esquerra Republicana perquè aquest govern tirés endavant doncs, no ha estat possible. I què és el que demanava Esquerra Republicana allò sine qua non que havia d'aconseguir-se? Bé, a veure, nosaltres pensàvem i així ho vam defensar amb la darrera reunió que vam tenir a tres bandes que eh, precisament això precisament el fet que aquest govern de l'única manera que era possible perquè realment eh, per, per les altres dues parts no hi havia una voluntat clara de, de pactar malgrat que nosaltres no sé, decisius en el cas de que s'hagués format aquest govern a tres, això s'havia de, de visualitzar eh, amb, un, amb un gest, eh, i el gest que nosaltres vam defensar doncs era la, la primera tenença de l'alcaldia. Eh. Eh, això i juntament també vam manifestar doncs, un interès en una sèrie d'àrees de, de govern, de forma genèrica, tampoc sense entrar en molt detall, eh, també vam manifestar-los i, mh, disfrutadament, doncs, Uh, coincidien molt amb les que, amb les que Convergència doncs, seguia tenint interès a portar. i clar això va dur les, les negociacions en doncs, un punt absolutament mort ja que clar si dos negocien i, o tres en aquest cas i algú que no està disposat a cedir res doncs la negociació no pot, no pot avançar Si sí, més no, en el i en els discursos com deien, també per part de Convergència i Unió doncs van voler també manifestar públicament el seu desencís la seva decepció doncs per haver mantingut aquestes fins a 13 reunions segons va poder dir Enric Nolis i no haver arribat a bon port A veure, jo certament no, no, no les he comptat eh, però jo us puc assegurar que també n he tingut moltíssimes de reunions i bé, el tema ha estat com ha estat és a dir, i també ho vaig dir en el discurs és a dir, jo no, o no, nosaltres no pretenem eh, que això sigui o soni com un cop de porta és a dir, nosaltres seguim fent la mateixa interpretació dels resultats que fèiem eh, seguim entenent de, doncs, que Tiana probablement sociodemogràficament doncs, sigui un poble on Convergència eh, hauria de tenir doncs, un, una altra representació que no la té i per tant no ens tanquem a res és a dir, quatre anys són molt, són molt llargs seran quatre anys complicats seran quatre anys de, de dificultats i seran quatre anys que passi el que passi estarem obligats doncs, a entendre'ns amb, amb tota l'oposició eh? i de fet en, en, en tenim la, la voluntat per tant, bé, si Convergència és capaç en aquests quatre anys doncs, de fer el que sota el nostre punt de vista ha de fer, que és una, una reflexió interna una, una autocrítica realment nosaltres estem seguim estan oberts al consens i al diàleg. En el seu discurs el passat dissabte va parlar de mestesa, no només a la resta de partits polítics que ara ja formen part de, de l'oposició com és Convergència i Unió com Gent per Progrés de Tiana i suposo que també Partit Popular sinó també a la ciutadania Mastesa. Sí, sí, sí nosaltres pensem i així ho hem defensat és a dir, malgrat haver fa quatre anys, més de quatre anys ja haver-se aprovat doncs, un reglament de participació ciutadana Modelic, penso jo, i bo com a, com a eina, doncs eh, aquesta colla d'anys d'ençà doncs, que es va aprovar aquest reglament, certament no, no, no, no ens encamem de sortir amb això, no? I per tant haurem de buscar mecanismes ja sigui, doncs, mitjançant les tecnologies de la informació o bé, eh, perquè no, amb el contacte directe amb els ciutadans, eh, doncs, doncs això, doncs, d'implicar més a la ciutadania i eh, fer-la partida doncs, de les decisions que es prenen a l'Ajuntament. Bé, estem davant d'un fenomen eh, que és el tema de, dels indignats que, que penso que si realment s'enfoca en aquest sentit eh, i no només en la protesta per la protesta, sinó amb la protesta doncs, constructiva i, i, i positiva de sumar, de portar doncs, perquè no? Nosaltres estem oberts a tot tipus de participació en aquest sentit. De fet, abans deia que, que s'havien repartit molt els vots i que no hi havia un clar guanyador, tot i que el PSC va ser la forma, força política que més vots va obtenir. Hem de dir que si mirem doncs, el repartiment allò en formatges de, dels vots de, dels tianencs, sí que hi ha una altra força política que va guanyar, que va ser la de l'abstenció. No? De fet, suposo que per les xarxes socials ho haurà vist. Mm. Uh, alguna de les reivindicacions dels indignats, mm. a més, s'entrenen aquest sentit, han fet una imatge en aquest sentit no? Mira, a mi m'agrada molt distingir eh, l'abstenció d'altres formes de, de protestar, eh? l'abstenció és un calaç de sastre on a vegades no et dic que no, i sigui doncs aquest pot descontent o... el que passa que és molt difícil de les triar eh? perquè a l'abstenció ja dic cibernà que hi ha molts fenòmens, vull dir l'abstenció a vegades varia molt en funció de quin temps fa en Liguesant el, el, el, el, el, les eleccions no? o quina data cau en aquest cas els municipals no perquè sempre acaben la mateixa data no? però vull dir que és difícil de, de, de, de donar-li o, o, o, o de fer una lectura acurada del que significa l'abstenció la, en canvi, a nosaltres o a mi particularment sí que m'ha cridat molt atenció els vots en blanc. Eh? Jo penso que una persona, una persona que té, diguéssim, l'esme de a votar i votar en blanc realment està manifestant doncs, que de les opcions que es presenten no n'hi ha cap que, que, que sigui doncs, del seu agrat i ho fa, doncs això, exercint el seu dret a vot i, i votant en blanc. No? Aquí sí que jo penso que hi ha una lectura molt clara d'aquest doncs desencís amb la política d'aquest desencontre entre la ciutadania i actors polítics no? que realment sí que també ha augmentat moltíssim i que sens dubte doncs haurem de treballar de valent per donar la volta amb això i que la gent torni a recuperar la confiança, ja no en els polítics eh? perquè jo puc entendre que s'hagi perdut la confiança en alguns polítics, no? uh -huh. però sí en, en, en el fet de fer política, és a dir la paraula està tan denostada que, que hi ha moltes persones que pensen que reunir-se en una assemblea a enmig de la Passa a la Vila no és fer política i és fer política, és a dir, això és fer política i, i és i és perfecte, és genial que la gent ho faci i jo animo tothom a participar en política perquè, de fet, a veure, una de les motivacions per les quals jo em vaig posar en política eh, tenint en compte la dimensió de la que estem parlant, de, de, del meu poble de Tiana eh, va ser per això, va ser per, per preocupació per, per, per interès, per recanvi generacional per voler participar en les, les decisions que afecten a la vida comuna dels, dels veïns i dels ciutadans de Tiana per tant, tothom que s'afegeixi en aquest sentit, doncs, eh, jo ho trobo estupendo i de fet va entrar a fer política amb Esquerra Republicana de Catalunya, ha portat doncs, quatre anys enrere a l'oposició, doncs, com a únic regidor dins de l'Ajuntament de, de Tiana, i ara doncs, enceta una etapa ben diferent, no només perquè ja té dos regidors d'Esquerra, sinó perquè estan dins del govern, i com Esquerra Republicana de Catalunya Tiana ja hi havia estat en diverses períodes d'aquí a l'Ajuntament de Tiana, però vostè mateix no, com s'afronta. No. Certament, jo penso, també ho he dit en alguna ocasió, eh, que, que eh, diguessim des del punt de vista més personal, el fet d'haver estat aquests quatre anys a l'oposició gairebé que ha estat millor que no pas entrar directament a govern, perquè soc conscient que la feina és diferent, la manera d'organitzar-se. També és cert que el fet d'haver estat aquests quatre anys eh, sol, com a únic membre del grup municipal d'Esquerra, doncs certament... Eh, ha estat, ha estat complicat i, i hi ha hagut doncs, bastanta, bastanta feina al darrere i bastant esforç personal no? i que bé, per sort doncs, la, la, els molts electors suposo que han sapigut veure eh, aquest esforç personal per una banda, però realment el fruit de la col·laboració doncs, de, de tots els membres del sexe local que malgrat no ser regidors també han fet molta feina en aquest sentit doncs, eh, finalment doncs, hem pogut eh, doblar la nostra presència i per tant comptar en Ricard que és un gran amic i, i, i company que de ben segur doncs m'ajudarà i m'acompanyarà aquests 4 anys a, a, a govern i quines són les àrees prioritàries que abans ho deixeu una mica entreveure, que ja tenien alguns eixos que eren importants per Esquerra Republicana de Catalunya, et posar-hi mà quins són alguns d'aquests eixos, regidories, ja no li diré perquè suposo que no estan repartides encara, però... Sí, bé, ja per part de l'alcaldessa ja, ja ha fet un primer esbòs de, de com aniria l'organització falta entrar, doncs, això amb el detall i això ho farem, doncs, els propers dies eh, però en principi s'ha organitzat en, en tot el que seria en quatre grans àrees, eh, que serien serveis les persones, l'àrea de territori i sostenibilitat, l'àrea de desenvolupament econòmic local i l'àrea de gestió i millora d'administració. La idea és que aquestes quatre àrees doncs, pengin cada una d'una tinença de l'alcaldia i a partir d'aquí aleshores desenvolupar el cartipàs per, per regidories. Eh? Diguéssim que bàsicament eh, en el l'impacte que es va signar, que vam signar amb els socialistes tot just després de del ple de Constitució del, del nou Ajuntament doncs una miqueta ja parla eh, ja dibuixa una miqueta per sobre doncs uh, quines, quines, quina composició tindran aquestes àrees no? i pel que fa a les, a les tasques doncs, que tindrem responsabilitat des d'Esquerra jo destacaria doncs, bàsicament l'àrea de serveis a les persones que dependrà de la primera tinença de l'alcaldia com són serveis socials, serveis pública educació persones grans, joventut i dona eh i pel que fa a la tercera àrea de desenvolupament econòmic local, l'àrea d'urbanisme, les polítiques d'ocupació i les pròpiament de promoció econòmica. Som conscients de que són, són, són, són àrees mm. molt importants, la, la resta ja la deixo perquè l'expliquin els companys socialistes, però eh, també tenim molt clar i això ho hem parlat amb l'Ester des, de, des de que hem tingut ocasió d'organitzar doncs, i de fer aquest, aquest pacte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 I també doncs, et dèiem al principi que, que s'inicia una nova etapa, una nova etapa també la política tianenca. De fet, doncs, com dèiem, en els discursos es va posar de manifest que era el que el poble volia, aquest canvi de taranà, aquest canvi de nova manera de fer política, i suposo que això també n'hauran parlat doncs, tant dins del seu partit d'Esquerra Republicana com també amb els socialistes. Sí, sí, sí, però bé, és una cosa que ja s'ha anat, ja s anat eh, dibuixant eh, gairebé, diria jo, fins i tot abans de la campanya, és a dir, hi ha converses doncs, informals o més formals que s'hagin tingut amb altres formacions i no només amb els socialistes, doncs a eh, tots tenim bastant clar, almenys jo, jo ho penso, que tota aquesta temàtica que va sortir, per cert, bastant, com dius, en els discursos de, del ple de Constitució, Uh, aquest canvi, aquest canvi de taranà, uh, realment tots en tenim ganes i per tant, bé, les condicions diguéssim, uh, jo penso que es donen que són, són favorables perquè, uh, perquè això no quedi només amb paraules boniques o intencions, sinó que realment acabi passant, no? És, és important, vull dir, hi ha hagut, jo penso, renovacions, eh? hi ha hagut, hi ha, hi ha cares noves, hi ha, hi ha aire nou, hi ha un canvi de govern, jo penso que tots són oportunitats per... Uh,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 i d'aquesta manera doncs, aconseguir que el ciutadà recuperi una miqueta l'interès i, i la motivació per participar en política. I abans de passar a pàgina no sé si estarà el cas de les discussions que s'estan portant a terme a les xarxes socials entre exalcaldes de, de, de Tiana, dos exalcaldes com és el cas d'Emili Muñoz l'últim alcalde de, de Tiana i també Ferran Vallespinós a través dels seus blogs, a través de, de xarxes socials com són Facebook, manifestacions públiques mmm, d'un doncs to no massa conciliador, suposo que estarà el cas? Bé, la veritat és que no del tot no, eh? perquè tot just avui he estat treballant fins fins ara i no, no he tingut oportunitat de llegir-lo en profunditat. Eh, jo, jo només diré una cosa, no, no entraré a eh? en fer valoracions d'aportacions sobretot a nivell doncs, personal que puguin fer persones que han tingut responsabilitat en anteriors governs. Jo penso que ara no toca això eh? i que el que toca és mirar cap endavant eh? i jo penso que tots els, tots els ex eh, a qualsevol nivell doncs el que han de fer és tenir doncs, aquesta, aquest punt de, de responsabilitat i, de, i de, bueno, que si realment han fet el gest de, de, de fer un pas enrere i, i deixar que noves persones donin eh, les, les noves responsabilitats el que han de fer doncs, és això, simplement fer un pas enrere i deixar de ser actors principals de, en aquest cas de la política tianem que per tant ja et dic no entrarem a fer valoracions i bueno ja els llegireu o no els llegiré però el que sí si ha t avanços que no per per meva no no entrarem en valoracions ni en el joc aquest i parlant de, de futur i parlant d'aquestes regidories tan importants en els moments de crisi en els que estem vivint, suposo que el fet que siguin dos partits els que estan governant, com és Esquerra Republicana Catalunya i el PSC, dos partits, diré teòricament, d'Esquerra, de, eh, serà que tindran una línia important d'això, doncs, de recolzament, a les persones que més necessiten i que més estan patint la crisi econòmica. Bé, nosaltres ho hem dit eh, durant la campanya, és a dir, evidentment el nostre programa és el que és, la, la gent tothom el té i per tant eh, en la línia d'aquest programa i d'aquestes propostes que fèiem doncs, per part d'Esquerra intentarem treballar per complir el màxim possible eh, com tothom que s'ha llegit el, el programa doncs, veurà doncs que, que, que aquest tipus de polítiques i aquest suport a la gent que ho està passant pitjor, com, com tu comentaves, com, comentaves, des de l'òptica de l'eix esquerra-dreta, doncs ens hi tiraran, vull eh? dir, evidentment, ara, clar, tenim la sort, eh? penso jo, i això, la veritat és que... Em m'alleugera una miqueta davant, davant de, de properes responsabilitats que haurem d'adquirir de que realment hem, hem confrontat els, els dos programes, eh, tant el del Partit Socialista de Catalunya com el d'Esquerra Republicana, i certament hi ha moltes coincidències, i potser on més coincidències hi ha especialment amb, amb aquest tipus doncs, de, de, de polítiques, diguéssim, més d'esquerres. Per tant, eh, si a més a més comptem tots eh, tot els membres de l'equip de, de govern en aquest enfocament, Envers aquesta qüestions segur que, que ens en sortirem. Bé, suposo que tindrem temps al llarg dels propers dies per parlar més detalladament de cadascuna de les regidories, de la feina que, que s'hauran de posar a fer, perquè com dèiem, fa ben pocs dies que, que són oficialment el nou govern de, de Tiana, i per tant ho deixem així, però també doncs, amb aquest compromís que ens expliquin també a Ràdio Tiana tot el que vagin fent. Jordi Goss, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia.